Godmiddag kära lyssnare och varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet går ut i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 9 april klockan 14. Med repris söndagen den 10 april klockan 09.00. Och så har vi även ytterligare en repris på torsdag den 14 april klockan 20.00. Trettio. Idag är det andra lördagen i månaden och då är det som brukligt grupp B som sänder. Och idag så består grupp B av jag själv, David Bergqvist, och med mig i studion så finns även Petrus Söderberg Och vi ska väl som vanligt, som vi brukar göra här inledningsvis, ta upp eh, nyheter som har hänt här under veckans gång. Och eh, man kan läsa här genom att gå in på Sverigedemokraternas hemsida- www.sverigedemokraterna.se Då kan man även komma åt eh, riksdagsbloggen som vi har där. Och sen finns det även andra nyheter. Och eh, där ibland så finns det igen med rubriken Regeringen förlorade ny omröstning i riksdagen som lades ut här nu vid torsdags den 7 april. Och då står alltså att riksdagen beslutade idag i enhet med näringsutskottets förslag om att information om att starta företag ska samlas i webbportal. Enligt beslutet ska riksdagen ge regeringen i uppdrag att se till att en sådan portal inrättas. Syftet är att göra det lättare för personer som vill starta företag. Förslaget hade stöd av Sverigedemokraterna och de övriga oppositionspartierna. Igår förlorade regeringen i fråga om ny skuldsaneringslag, där Sverigedemokraterna och den övriga oppositionen drev igenom förändringar som gör det enklare för människor att få skuldavskrivning beviljad. Regeringspartiernas nya strategi om att inte begära voteringar genomfördes vid bägge fallen. Oavsett allianspartierna begär voteringar eller inte så förlorar man likväl omröstningar i kammaren varje vecka. Man har talat om att Sverigedemokraterna inte ges något inflytande i riksdagen. Vi kan tydligt se att så inte är fallet, kommenterar Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna. Och man kan ju säga det att en röst på Sverigedemokraterna, den har ju visat sig vara välvärd och de som pratar om här nu att Sverigedemokraterna inte har något inflytande i svensk politik, den talar verkligen i nattmössan helt korrekt och någonting som är betydligt svårare att ha inflytande i det är ju hur EU styrs och eller rättare sagt hur EU styr Sverige något som även de mest EU-positiva partierna här i Sverige börjar se Problemen med och Jag fortsätter att läsa här från Sverigedemokraternas hemsida. EU-krav om momstvång för föreningar visar på grundläggande problem med EU. Idag mottog regeringen EU-kommissionens beslut att avslå regeringens ansökan om en momsredovisningsgräns för ideella föreningar. Sverigedemokraterna reagerar starkt på EUs beslut- som man menar kommer att få drastiska konsekvenser för de ideella föreningarna i Sverige. Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, Mattias Karlsson, är orolig för vad beslutet kan leda till. Om ideella föreningar ska börja redovisa moms får det stora konsekvenser för föreningslivet. Färre människor kommer att engagera sig och detta riskerar att försämra de ekonomiska möjligheterna för föreningarna som redan idag har det tufft. Och även vår partiledare Jim Åkesson har ju en klar ståndpunkt i den här frågan och han sätter då det hela i ett större sammanhang. Han säger så här. Trots att det råder total enhet inom svensk politik för att ideella föreningar ska vara momsbefriade går nu EU in och ger Sverige bakläxa. Hade någon vid folkomröstningen 1994 påstått att EU skulle gå in och tvinga småklubbar att betala moms för försäljning av kaffe och fikabröd, ja då hade den blivit anklagad för att bedriva skrämselpropaganda. Nu är vi ändå där. Att de andra partierna är emot detta är positivt, men det talar med kluven tunga eftersom det i grunden är för att EU ska ha den här beslutande makten. Jag utgår från att regeringen kommer bekämpa detta beslut så långt det går. Går det så långt att EU utdömer böter? Är det vår uppfattning att regeringen allvarligt bör överväga att vägra att betala dessa? Ja, och såvitt jag vet så är vi i Sverige jämfört med andra länder ovanligt förenings. Ja, att vi vi engagerar i föreningsliv. Så att det här kan ju. Finans risk för att det kan slå extra hårt mot oss mm, Ja, absolut Så det är ju verkligen någonting att tänka på Och ja det är, Som jag brukar säga ganska ofta här i radningen Att jag får väl tillägga det här till ytterligare ett argument Till att, att utnyttja just det här, den här paragrafen Som tillkom nu med Lissabonfördraget Att man har möjlighet att utträda ur unionen Absolut Jag läser härifrån Sverigedemokraternas riksdagsblogg och det är alltså en fråga här till försvarsministern angående Sveriges deltagande i Libyenkriget. Och Björn Söder ställde, ställde här i torsdags en fråga till försvarsministern Sten Toljfors angående vilka åtgärder försvarsministern tänker vidta mot att vi nu genom vår medverkan i Libyen stödjer rebellsidan som inte bara består av terrorister, islamister utan även grupper som använder barn i kriget. Som väntat förblev frågan obesvarad och Tollifors visade istället sig vara ytterst irriterad över frågan. Och Björnsködes fråga i sin helhet här då. Herr talman, sedan Riksdagens beslut i fredags om att delta i den internationella militära insatsen i Libyen befinner sig Sverige i krig. Sverigedemokraterna är, som enda riksdagsparti, motståndare till den beslutade insatsen. Vi varnade tidigt för osäkerheten kring den libyska oppositionen, som vi vet mycket lite om, och som våra allierade i kriget stödjer. Dock började klara något i denna fråga. Oppositionen består av oklara klaner med egenintressen av att störta diktatorn Gaddafi. Det har ingen gemensam politisk och demokratisk plattform att utgå ifrån i sin strävan efter reformer. Istället framkommer allt mer obehagliga uppgifter om dem som vi nu direkt via vår medverkan i kriget stödjer. Det är Al-Qaida-krigare som deltagit i strider i Irak. Det är medlemmar i Libyan Islamic Fighting Group som CIA betraktar som en gren av Al-Qaida. Enligt Human Rights Watch begår man fruktansvärda övergrepp på civila gästarbetare och misstänkta Kaddafi-anhängare som man fördriver från sina hem, torterar och hånar. Lika illa är att uppgifter nu gör gällande att rebellsidan utbildar barnsoldater för att delta i kriget. Rädda barnen kräver nu att åtgärder vidtas. Min fråga är därför, vilka åtgärder Försvarsministern tänker vi ta mot att vi nu Genom vår medverkan i Libyen stödjer rebellsidan som inte bara består av terrorister, islamister utan även grupper som använder barn i kriget. Och det var alltså Björn Söders fråga till Försvarsministern Sten Torgfors i riksdagen. Och det har tydligen endast väckt viss irritation hos Försvarsministern. Så att, jag förstår så fick inte Björn Söder något vettigt svar på den frågan. Men den som är intresserad av att se debatten kan i alla fall gå in på Sverigedemokraternas hemsida och via riksdagsbloggen så kan man se den här debatten då. Och när vi nu är ändå är inne på just det här ämnet med religion som vi ändå kom in lite grann på just det här med fundamentalism så kan vi ju nämna här att även från vår hemsida så står det här om kultursverige som inte får ge vika för islamistiska hot. Och det var så att i söndags så beslutade arrangörerna bakom danseventet Celebration of Womanhood att ställa in. Arrangemanget som skulle ha ägt rum i Kulturhuset i Stockholm ställdes in sedan det uppdagats att det inkommit hot på Facebook. Bakgrunden till hoten är att ett dansstycke innehöll en vers ur Koranen som rört upp känslor hos en del muslimer. Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Mattias Karlsson kommenterar. Detta är långt ifrån det enda exemplet där man i kultursverige sysslar med självcensur för att inte stöta sig med muslimska grupper. En av sex konstnärer anser idag att den hotbild som finns påverkar deras konstnärliga arbete. Lösningen kan aldrig vara att låta islamister och andra intoleranta krafter styra konsten utan... Här måste samhället sätta ner foten. Istället för att ställa in utställningar och bandlysa vissa konstnärer måste säkerheten skärpas. Kulturskapare måste också ges ökat stöd från samhället i hur man kan hantera denna hotbild. Ja, vad säger du Peter? Ja, jag tycker det här verkar skrämmande. För jag har ibland ställt mig frågan varför reaktionen verkar bli så stark just när det gäller så fort det har med islam att göra mm. därför att hade, hade det gällt något motsvarande någon annan religiös grupp i samhället eller etnisk grupp så hade reaktionen blivit mycket svagare mm. För, förmodligen då men jag tycker också samtidigt att det mest som, som rubriken då också vill påskina här att det mest uppseende veckan är det att man ger efter för sådana här hot och samtidigt så får jag väl ändå säga det att det är märkligt att, att om det nu har inkommit en del hot då vet man ju inte vad det är för omfattning av de här hoten och förmodligen så är det ju en liten minoritet som det handlar om då, som hotar på det här sättet men i och med att islam då, det har ju man har ju sagt väldigt länge nu att det är ju fredens religion och med det i åtanke så bör man väl, tycker jag att alla inte ta de här hoten på särskilt stort allvar då får man vill ändå säga. Eh, så att eh, jag tycker att det allvarliga i det här det är som sagt det är ju att man ger efter då för, för, för de här hoten. Och det påverkar ju som sagt eh, ja, det kulturella inslaget i, i, i det svenska samhället på ett negativt sätt då, vilja tillägga. Ja, man kan även se det så här att eh, om man nu ger efter för det här så kan, kan ju andra grupper följa efter och kräva något motsvarande för sin del. Och till slut har vi ju inget utrymme alls för kulturskapande och, mm, och liknande. Precis, och vissa typer av kulturyttringar. Och det kan ju till och med gå så långt så att vad som helst kan anses som stötande för vissa grupper till slut. Och snart har man absolut ingenting kvar alls. Då har det verkligen gått över styr Någonting annat här som har diskuterats i veckan Det är ju det här med trafiken och trafiksäkerheten Och det har ju varit ett förslag här nu om sms-förbud Och krav på handsfree som röstades ner i trafikutskottet Med anledning av detta så har Sverigedemokraterna gått ut Med ett pressmeddelande på hemsidan Och det gjorde vi alltså i tisdags den 5 april Och det såg så här när frågor kring säker, trafiksäkerhet idag behandlades i trafikutskottet beslutade majoriteten bestående av alla partier utom Sverigedemokraterna att avslå alla förslag som syftade till förbud mot sms-ande och krav på hännsfri när man kör bil. I bland annat Dagens Nyheter har uppgifter förekommit att regeringen och det rödgröna enats om något helt annat än vad som egentligen är fallet. ST reserverade sig på utskottsmötet till förmån för sin ståndpunkt om införande av förbud av smsande och talade, eh, talande i mobiltelefon utan handsfree när man kör bil. Och Toralf Alfson som var tjänstgörande ersättare i trafikutskottet han kommenterade. Alliansen och de rödgröna har ställt sig bakom en mycket otydlig skrivning som innebär att regeringen på intet vis tvingas lägga fram förslag som syftar till att införa sms-förbud och krav på häns free när man kör bil. Skrivningen är otydlig och innebär i praktiken att regeringen kan göra som den vill. Jag tycker det är olyckligt att de rödgröna inte tog chansen att få till stånd nödvändiga åtgärder för att öka tryggheten på vägarna. Man behöver inte göra ännu fler utredningar för att till exempel inse att det är farligt med bilförare som sitter och SMSar istället för att koncentrera sig på trafiken. Jag jag kör ju inte bil själv men jag åker bil och inklusive buss och um, jag tycker att det eh, är otryggt om chauffören eh, sitter och pratar i mobiltelefon. Och um, för, jag menar, vi i Sverige vi har ju så höga trafiksäkerhetskrav på andra områden, till exempel säkerhetsbälte och liknande. Så, så varför har man uh, så låga krav när det gäller just det här? Mm. Det är väl ingen skillnad. Jo, ja, det kan man ju i för sig fråga sig. Sen är det ju ganska så i för sig då, då kan det vara ganska så svårt att kontrollera det här. Men samtidigt så kan man ju också påpeka att just det här med att. Uh, Grundläggarna i trafiken är ju det att man måste visa hänsyn eller man ska visa hänsyn till sina medtrafikanter, det vill säga andra bilförare och bussförare med mera. Va? Och ett sätt att visa hänsyn kanske är då att just att man inte pratar i telefon utan eh, att man är koncentrerad på situationen. Då. Så att eh, på så vis så kan man ju se, se den redan nu, nuvarande regeln som, som, ett, som en, ja, att innefattar då, så att säga detta. Va? Men det kanske inte står konkret i och med att den här regeln eh, tillkom väl förmodligen långt tidigare än vad, än vad mobiltelefonen kom, kanske. Eller åtminstone den här sms-tekniken eh, ja, kom, kom till eh, Jag får väl själv säga det att, att det här med telefonpratandet, det som man har sagt här nu i i veckan, det är ju det att det inte är just själva hanteringen utan telefonen som, som ska vara det stora problemet utan det är ju det att man kanske inte är så vaksam på situationen utan snarare är mer engagerad i, i samtalet, alltså det som man har att säga till den andra eh, parten då i andra, andra änden av luren och eh, där kan man ju för sig samtidigt eh, påpeka att eh, även vissa passagerare som är väldigt glada kan ju vara kan ju vara också ett störande moment på det sättet. Va? Så att, men där har man ju möjlighet i och för sig då att avbryta och på så vis återgå till att koncentrationen på vägen. Ja, jag kan ju ta som ett exempel. Jag läste i tidning för drygt ett år sedan om en busschaufför i Stockholmsområdet då som hade suttit och smsat. Han hade suttit med händerna mot ratten och smsat under en stor del av Körningen då och eh, det var en passagerare som satt på främsta setet och hade filmat det hela med sin mobilkamera. Mm. Och eh, när hon sedan kunde lägga fram det som bevis så, så fick ju den buschafören sparken. Mm. Och med den här lagen då så kan man ju tycka att då skulle den buschafören inte ha fått det. Mm. Jo, precis. Om det inte då ska finnas någon sådan lag. Men då kanske man hänvisar till den här lagen då om att visa hänsyn. Eller att just bussbolaget kanske har en policy då som man kanske bör följa då. För jag förstår, vad jag förstår så blev inte den här chauffören dömd för något brottsligt. Men, utan den enda åtgärden var ju då att han att, att jag fick gå från, från arbetet då. Just det. Så mm. fattar jag det också. Mm. Jo, men då har vi i alla fall utrett den saken. Så ni som inte riktigt hade klarhet med med det här på grund av dagens nyheters ja, desinformation skulle man kunna säga här då. så eh, var det så att det blev till slut inget, eh, inget krav på, på handsfree och det blev inget förbud mot smsande i trafiken men det där är som sagt det är en, en fråga som vi inom Sverigedemokraterna får fortsätta driva helt enkelt då. Ja, eh, och nu ska vi spela lite musik här och eh, dagens eh, låt, den har ju du valt Peter och det är ju en eh, vinyl som du har plockat fram Ja, och gruppen som spelar den heter Limerick och låten anspelar på ett trevligt tema, såväl nationellt som lokalt. Den heter Möt mig i Stockholm. Möt mig i Stockholm av gruppen Limerick här på 88 MHz Stockholms närradio. Och ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokrat röst i Stockholms närradio. Och före musiken här så kunde ni höra att vi pratade om den här, det här lagförslaget Om att förbjuda eh, sms-trafik eller SMS då Samtidigt som vid bilkörning och eh, även då mobiltelefonsamtal Nu ska vi komma över till någonting som är riktigt allvarligt får man väl säga Och eh, allvarligt ur många olika hänseenden får man väl säga Delvis, delvis från polisens sida, också ur integritetsaspekten och samtidigt också någonting som är av stort intresse då för, för allmänheten. Det vi syftar på här är det här uppmärksammande målet angående mordet på Elinkrans som ägde rum i Göteborg i slutet av september förra året. Och som många säkert vet så är det så att de här fotografierna från fyndplatsen har ju då kommit ut till allmänheten via en spridning på internet eh, och bilderna har ju kommit ut i eh, fullständigt eh, osensurerad form och eh, vi här på Radio SD har ju tagit del av det här förundersökningsprotokollet som är då är alltså offentlig handling och som finns att ta del av eh, via internet i, i digital form alltså. Och det vi kan konstatera är ju att polisen som har upprättat protokollet har gjort ett inadekvat arbete. Och det är just då när det gäller censureringen av fotografier. Man kan säga så här att det här pdf-formatet, den här pdf-filen då som det här protokollet består i, är ju alltså innehåll en hel del fotografier, bland annat helikopterbilder och eh, bevis, bilder på bevismaterial och olika objekt och eh, så vidare. Va? Och eh, även den misstänktes eh, digitalkamera har ju beslagtagits och eh, i den kameran så finns det bilder, fotografier, från, eh, det väl bland annat från en födelsedagskalas med en del personer då, som, som inte förmodligen inte har så mycket att göra med själva det här brottet eh, finns på bild och där har man ju då lagt på eh, vad man kan kalla för eh, maskeringar framför ögon för att man inte ska kunna identifiera dessa personer och eh, problemet är bara det att eh, om du öppnar den här PDF-filen och markerar den av de där bilderna och sedan klipper ut den och klistrar in den i vilket program som helst som till exempel MS Paint som följer med samtliga av de här Windows-operativsystemen så kommer alltså bilden att klistras in i sitt eh, originalskick helt enkelt utan dessa maskeringar. Och eh, Vi har ju undersökt en del bilder på i materialet och eh, förmodligen man kan förmoda att eh, det gäller då även samtliga bilder som har maskering då eh, i protokollet. Och eh, då är det så att eh, de här bilderna på målsäganden eh, har alltså spridits ut på nätet och eh, det har alltså väckt starka reaktioner hos många, många eh, ja, internetanvändare som har sett dessa bilder och eh, för att förklara för dem som kanske inte är så tekniskt kunniga eh, med hur bristfälligt eh, det här protokollet är så kan jag väl nämna som exempel då att om det hade varit ett protokoll som hade varit upprättat i pappersform så skulle man kunna säga då att, att man har en perm med, med 706 sidor då med förhör och intervjuer och så vidare och mycket material och massor med fotografier och i de här fotografierna så väljer man då helt enkelt att lägga lite papperslappar löst där man vill maskera om man bläddrar lite fort igenom den där permen så är ju risken ganska stor att de här bladen lossnar och det är ju till och med så pass att eh, om du läser protokollet i, i pdf-formatet där då, och bläddrar lite för fort och datorn inte är så, så snabb så hinner inte ens maskeringarna med. Va? Så att även där, redan där så är ju protokollet väldigt bristfälligt. Men eh, man kan ju säga så här att eh, det, det här skulle kunna gjorts mycket bättre och då hade man ju sluppit eh, de här riskerna att, att de här bilderna hade kommit ut och nu har de ju tyvärr kommit ut på nätet och skadan är ju redan skedd och ja vi kan ju illustrera här hur, i radion hur man gör för att censurera, när man vill censurera ord till exempel va, det brukar man ju göra med ett litet pip och det låter ungefär så här och med den här maskeringen som vi har på Radio just nu precis illustrerat så är det alltså omöjligt att på, på, något sätt, på något sätt få fram vad som kan döljas under den här, den här signalen och jag vill påpeka att det här var alltså bara en illustration av hur tekniken fungerar. Men över till de här bilderna det är ju så att det har ju väckt väldigt starka känslor hos väldigt många personer och tydligen så är det så att över en halv miljon människor har tydligen hittills tagit del av de här bilderna via nätet och på många diskussionsforum med mera så väcker det här blandade känslor. Men många har tydligen blivit väldigt irriterade och man kan höra kommentarer om att sådana här personer borde aldrig någonsin som begår sådana här handlingar borde aldrig någonsin bli utsläppta från fängelset överhuvudtaget. Va? Eller att de ska avtjäna sitt straff i hemlandet med mera med mera. Och jag tycker faktiskt att det här visar ju ganska så tydligt vad folk egentligen vill ha. Och eh, det som folk skriker efter nu, det är ju alltså hårdare, hårdare tag mot den här typen av kriminalitet. Det vill säga våldsbrott, mord och dråp med mera. Va? Och eh, våldtäkter. Eh, och eh, ja, en som har reagerat väldigt starkt mot det här, det var ju en av våra Lena ledamöter i kommunen Mönsterås som gick så långt så att han till och med publicerade någon av de här bilderna. Det flera kanske till och med var i, i, på sin blogg. Och eh, man gick väldigt hårt åt mot eh, den här kommunförmäktige ledamoten och tyckte att eh, det var osmakligt och eh, så vidare. Och, eh, jag ska citera lite grann här vad som skrevs i tidningen Metro här i veckan. Det var så här att omaskerade förundersökningsbilder på mördade Elin Krans sargade kropp har de senaste dagarna spritts på internet. Bilderna har bland annat publicerats på en amerikansk porr och på en st politikers blogg avslöjar tidningen Expo. Som vi kan ja, vi kan säga några ord om Expo lite senare. Och i ett inlägg skrev politiken då att att eh, det handlar om eh, citat då Negervåldtäkten på 27-åriga Elin Kranz fortsätter, slutcitat samtidigt som man då ska ha publicerat tre makabra bilder på Elin från eh, mordplatsen eller fyndplatsen ska det vara egentligen då och eh, det är fullständigt vidrigt jag tycker att det är en självklarhet att en åklagare bör pröva frågan och se om han har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp säger för detta överåklagare Sven Erik Alhem. Och jag får nog säga det att eh, om folk eh, får ta del av den här typen av bildmaterial så är inte det särskilt konstigt att det väcker mycket, mycket starka känslor hos en del människor. Särskilt när det rör sig då, när det misstänkte det rör sig om en person som har blivit eh, dömd till, av, av, av sju brott i USA och dessutom eh, har då fått fängelsestraff eh, på över, över ett år där. Eh, och sedan då blir insläppt eh, i Sverige och kan då få permanent uppehållstillstånd här. Då är det klart att folk blir väldigt frustrerade över att en sån person kan gå omkring här och begå brott mot svenskar och då måste man ju ha viss överseelse med att när polisen då brister i sitt arbete och sådana här bilder kommer ut så är det inte så konstigt att människor reagerar. Det får man väl ändå säga. Eh, har du någon kommentar till det här? Jo, det som slår mig är att eh, om man jämför med i Norge så jag brukar ibland läsa norska dags- och kvällstidningar till exempel Aftenposten och i Norge har man lyft av locket avsevärt mycket mer än här i Sverige. Här ligger ju locket fortfarande på när det gäller gärningsmäns etnicitet. Jag kan ta som ett exempel att i fjol stod i Aftenposten norska då om Våldtäkt och då hade Aftenposten skrivit... Eh, ja, till exempel då att en, en svensk statsborger av iransk upprinnelse har blivit siktet för våldtäkt i Oslo eller något liknande. Medan Svenska Aftonbladet hade bara skrivit en svensk medborgare har blivit anhållen för våldtäkt i Oslo. Och så där ser man ju att eh, man i Norge kan eh, diskutera det här mer öppet. Mm som en jämförelse och, och jag tror att man kan säga att Norges motsvarighet till Karin Götblad, alltså en högt uppsatt polischef hade gått ut i norsk media och sagt att alla överfallsvåldtäkter i Oslo hade begåtts av utländningar mm. Jo, det där vill jag minnas att så var fallet va och, men det som vi kanske är mest anmängelsesvärt här det är ju det att man går nästan åt hårdare mot de här personerna som har läckt bilderna på nätet och mot andra personer som har publicerat de här än vad man gör mot själva gärningsmännen. Och jag vill bara påminna er lyssnare som kanske finner trovärdighet i någonting av det som den här tidningen så kallade tidningen Expo publicerar den här organisationen som alltså är, är alltså en förtalande kribal organisation ett nätverk ett vänsterextremistiskt nätverk som inte gör annat än att uh, uh, ja, göra livet surt för människor som, som gör motstånd i kampen mot den här uh, mångkulturaliseringen av Sverige som innebär grova våldsbrott mot den inhemska befolkningen Ja, jag tänker på om jag jämför med när lasermannen äh, sina dåd hösten 91 och vinter 92 så äh, beslöt sig ju till slut det då etablerade politiska etablissemanget och äh, ett stort antal kändisar för att gå ett fackeltåg och för att demonstrera mot våldet mot invandrare. Men äh, vi ser eller hör aldrig om äh, några liknande manifestationer mot det våld som vissa utlänningar utövar mot svenskar. Nej. Det, det enda som vi ser av det är salendemonstrationerna. Mm. Men inte från politiskt eh, korrekt Etabler. håll. Nej, inte från politiskt etablerade eh, media heller. Och, och Det lär vi väl aldrig heller få se. i Nej, men det får vi i Sverigedemokraterna se till att ändra på. Och mm. om vi bara får... Vi har, Tiden framför oss så det kommer mm. nog att bli Ändring där, det är jag säker på Ja, precis, och tyvärr så hinner vi inte med så mycket mer I dagens program Men jag kan säga det att ni har lyssnat på ett program ifrån Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Närradio på 88 MHz Och eh, om ni vill komma i kontakt Med partiet så kan ni, det bra Att eh, ringa till oss, det kan man göra på Telefonnummer 08 50 00 00 50. Och ni kan också ringa till vårt kansli Här i Stockholm som har telefonnummer 08 -22 44, 77. Vi avslutar med låten Broken Heart av gruppen Archipelago och vi på Radiohäst här vi tackar så mycket för oss. Tack och hej. Hej hej.